Ви можете особисто повідомити йому про цю новину, сказав я. Він чекає в холі разом із новою дружиною. Я зараз їх покличу. Усього вам доброго і велике спасибі. Бінго буде просто в захваті. І я кулею злетів униз сходами. Бінго і його благовірно сиділи на країчках стільців у холі, немов пацієнти в промальній стоматолога. Ну що, кинувся до мене Бінго. «Готово», – відповів я і міцно ляснув баламута по спині. «Вам залишається лише піднятися на гору і злитися у родинному екстазі. Бувайте, мої діти, якщо щось трапиться, ви знаєте, де мене знайти. Тисячу вітань і все таке інше». Я втік, не чекаючи, поки вони почнуть сипати подяками. «У цьому житті ніколи не знаєш, де знайдеш, а де втратиш». «Забувши себе, допоможи іншому, і сон твій буде блажений». Саме таке відчуття я пережив, повернувшись до свого помешкання. Я зручно вмастився в кріслі, закинув ноги на камінну решітку і заходився попивати чай, поданий вірним дживсом. Я не раз переконувався, що доля може завдати удару вже на фінішній прямій, і певні ставки можуть полетіти шкереберть в останню секунду». Але зараз я не чекав жодного підступу. Після того, як я залишив Бінго на Паунсбі-Гаденс, йому залишалося лише піднятися сходами разом із милою дружиною і отримати благословення дядечка. Я був абсолютно впевнений у благополучному фіналі. І коли через півгодини він увірвався до вітальні, я вирішив, що він просто хоче подякувати мені, тримтячим від хвилювання голосом, і розповісти, який я чудовий друг. Тож я прихильно усміхнувся і уже збирався запропонувати йому сигару, коли зрозумів, що щось не так. Його вигляд був таким, ніби хтось, що сили вдарив його у сонячне сплетіння. «Боже, мій старий!» – сказав я. «Що сталося?» Бінго нервово походжав по кімнаті. «Мені потрібно заспокоїтися!» – сказав він, наштовхнувшись на журнальний столик. «Спокійно, хай йому грець!» Він перекинув стілець. «Сподіваюся, нічого страшного не сталося». Бінго видав глухий моторошний стогін. «Нічого страшного. Сталося найгірше з усього, що могло статися. Знаєш, що трапилося після того, як ти пішов? Пам'ятаєш цю ідіотську книжку, яку ти надумав надіслати моєму дядькові?» Насправді це він надумав, щоб я її надіслав. Але я бачив, що бідолага страшенно засмучений, і вирішив не чіплятися до дрібниць. «Одна проти всіх», – спитав я. «Вона дуже доречно потрапила мені на очі у вітальні. Саме завдяки цитатам з цієї книги мені вдалося переконати твого дядька». «Можливо. Але коли ми піднялися до дядька, вона трапилася дуже недоречно. Ми зайшли до вітальні, мило розмовляли про те і про це, і все йшло як найкраще, доки моя дружина не побачила цю кляту книжку». «Ах, ви читаєте цей роман, лорде Бітлшеме?» – спитала вона. «Прочитав уже тричі», – відповів дядько. «Дуже рада це чути», – сказала вона. «Як, ви теж прихильниця Розі Бенкс?» – засяяв дядько. «Я і є Розі Бенкс», – відповіла моя дружина. От халепа. Не може бути. На жаль, нічого не розумію. Вона ж працювала офіціанткою в клубі почесних лібералів. Бінго з почуттям копнув канапу. Вона влаштувалася до клубу офіціанткою, щоб зібрати матеріал для нової книги. Мервін Кін – клубний завсідник. «Могла б тобі про це сказати». Її так фразило, що я її покохав, незважаючи на скромний соціальний статус, що вона не поспішала розкрити мені правду. Сказала, що збиралася зізнатися пізніше. Ну і як розвивалися події далі? Сталася жахливо неприємна сцена. Старого ледь удар не вхопив. Він назвав її самозванкою. Потім вони обидва почали водночас кричати одне на одного, і зрештою вона побігла до видавництва за доказами свого авторства, щоб змусити дядька надіслати їй письмові вибачення. Навіть уявити собі не можуть, чим це все скінчиться. Дядько лусне від злості, дізнавшись, що ми його водили за носа. Але це ще нічого. Страшно уявити, який вона з Діми Галас, коли з'ясується, що ми використали цей трюк із книжками Розі Бенкс, щоб допомогти мені одружитися з іншою. Адже вона вперше звернула на мене увагу після того, як я сказав їй, що до неї ніколи ні в кого не був закоханий.